Цар обложив Смоленськ з його могутніми укріпленнями і змушений був деякий час тут затриматися. Та князь Роззивіл, який поспішав на допомогу Смоленську, був ущент розбитий князем Трубецьким і Золотаренком. Смоленськ відкрив свою браму наприкінці вересня 1654 року і визнав своїм правителем, Олексія Михайловича. Успіхи московитів у Литві не спонукали шляхту до захисту литовського князівства. Їхня ненависть до козаків була така велика, що, перебуваючи віч-навіч із серйозною небезпекою, вони хотіли кинути все своє військо проти збунтованих підданих, бажаючи підбурити проти них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 поруч з якими воювали, сідали на бошки з порохом і підпалювали їх. План богуна полягав, певно, в тому, щоб заманити поляків у глиб Поділля, а далі виснажувати їх облогою та битвами, чекаючи, поки підійде з достатньою військом Хмельницький і Московити, а потім їх розбити. Але богун кинувся в Охматів і відважно там змагався з усім польським військом, ошукані свідченням татар, узятих у полон під час походу, Гетьман та Бутурлін, котрий очолював московське військо, гадали, що поляки набагато слабші, ніж це було насправді.